Biografii Memorii Biografia unei capodopere Hanu Ancuței de Mihail Sadoveanu Emisiune de Titel Constantinescu sunt fără sfârșit și fără sfârșit tăcerile. Hanul e ruină. Tăcerile înflorind peste el cu smocuri de iarbă și lucernă rătăcită pe aici, cine știe cum. Undeva prin ținutul romanului, ochii mari și blânzi ai povestitorului au răscolit piatră de piatră. Și cu multă răbdare și răbdare a ridicat la loc din pană și cuvânt zidurile albe, ferestrele zăbrelite, pragurile ușilor și mesele lungi și scaunele și cuptorul. Și fiindcă venea seara, a aprins o paiță și felinare, și fiindcă tot nu era totul de ajuns, a răscolit livada și lutul și izvorul și stelele și tot cercetându-le și adunându-le pe toate, a răsărit Ancuța, cea de demult. Și în clipa aceea s-au zirăbătăi în poartă și călătorii obosiți sau neobosiți cerură vinul cele de lut și pui friți în țiglă. Aceasta a fost totul. Apoi vorbele, amintirile, ochii oamenilor așteptând, Mâinile, umerii, tainele. Din întoarcerea în timp a lui Ionel Todoreanu, Iată descifrând marile și micile taine ale conului Mihai. Sadoveanu, ne-ai adus ceva? Fără să-i facă cinstea răspunsului vorbit, S-a dovea atras scaunul mai lângă fereastră, a scos niște fițuici dintr-un adânc de buzunar cu chei și cine știe câte altele, și-a sunat glasul într-o mârâială de urs care adulmecă pasul de sculț al smeurei și s-a pornit la spus. Și o dată s-a umplut daie a fumului cu miros de frunză nouă. Cânta cucul în transparențele luminii. Înverzeau pădurile... Sclipind de glasuri, se sfiau căprioarele cu parfum de și în nara umedă. Sunau apele fraget, limpă laută lângile. Și toate erau cu roă, cu mirare și cu Dumnezeu un rai de lume nouă. Niciodată n-am simțit mai aproape de mine Obrazul și suflarea eternei primăveri, decât în acel ceas de îngenunchiere de plină a trufiei tinerești. Ascultând glasul care îmi suna parcă. Nu în ureche, ci în amintire, ca fluierul marelui Pan. Cum i s făcut doi pași pe drum. Atunci s-a arătă din noda ei șancuța cu fânarul cel mare. Îl la înălțimea pieptului și lumina îi rumenea obrazul. În această lucie de trandafirie, ochii îi păreau mai mari și mai negri. Coborâți de două trepte grăbiți pe șleah, Noi îi vedeam numai obrazul lunecând pe trupul de umbră. Trebuie să fie niște cărăuși, prietenii Ionință-și după părerea capitanului Isaac. Când te-i la locul dumneitării, să bagi de samă, Să nu ți vinul, care e lucru bun, măcar că nu-i scump. Cărăuși trebuie să fie în cuvință răzășul. În adevări erau căruși. se glasuri groase care opreau boi, „aho, aho”. și lumina fănarălui, fulgărând asupra întunecimii, descoperit dintr-o dată cară cu coviltiri răsărite ca din pământ. Oamenii în se mișcau arătându-se șupierind, cineva rosti cu voie bună. Bună vremea, să încuță. Bine ați venit, răspunsă Hanzița. În glasul ei era ca un cântec dulce pe care îl cunoșteam. Ridicând cu amândouă mâini de de deasupra capului, a fruntea ca să-și deosebească mai bine oaspice. Atunci, apăru în lucirea luminii de său, mișcându-se spre gazdă, un bărbat bărbos cu căciulă și cu giubea. Barba era stâmpărată și rotunjită de farfice, râdea cu obraje plini și bogat de creștini bine hrănite. Eu s -o cod, că e un negustor, hotărâi capitanul Nicolae Isaac. Hanzița își cunoscu cu muștereul și glasul ei crescut și scăzut cu dezmierdări. Chiar domnia ta iese jupâne de mian. Atunci mai ales ești binevenit și te poftesc sub acoperișul nostru. Poruncește cărăușului să tragă peste stipodet și să bate de seama să nu prăvale. Să intre sub șandrăma, unde știi că putem închide porțele ca la Și n-ai nicio grijă, chiar dacă ai avea aură în buccele. N-am aură, dragă, spunea Sancuță, să apără negustorul zânt, Știu, de Damian, trebuie să ai lucru mai scump, de ce e să fii fără grijă. Pe lângă porți pe care le cunoști, avem un popas la focul acesta, lume bună, care cearcă vinul mm. nou. Am tăiat pui gras și am scos din cuptor azi pâine proaspătă. Păi fi pe pofta inimii Dumnezeului, mai ales știindu-te că ești unul un căruia îi plac povărașile. Într-un interviu al ziarului Vremea din 1942, Sadoveanu spunea: Eu împart activitatea mea literară în trei mari epoci. 1904 și 1917, 1917 și 1929 și vremea de la 1929 încoace. Aceasta este epoca maturității mele literare. Atunci am scris Zodia Cancerului, Hanuancuței, Baltagul și alte câteva. Pe acestea le socotesc eu opere de maturitate, opere care vor rămâne. Acestora nu le-am nimic de obiectat. Mă reprezintă bine Poveștile de la Hanul Ancuței Spune profira Sadoveanu De mult să se le scrie Încă de când trecut se întâia oară pe șleahul Romanului Dincolo de Timișești Și deduse cu ochii de ruinele vechi așezări Unii dintre lector poate nu bănuiesc că Hanul cu pricina A existat cu adevărat Și așa cum își imagina Sadoveanu Pe porțile larg deschise intrau și ieșeau Cară încărcate cu mărfuri de lipsca căruțe și călăreți ducându-se ori venind din țara de jos și când curțile întinse în jurul unui foc năstrușnic se încingeau sfaturi la vreme de noapte și se puteau asculta minunate întâmplări în vreme ce încuța cu ochii verzi trecea sprintena de la unul la altul turnând vin nou în ulcele de lut și zâmbind tuturora cu dulceață Publicate în reviste pe o perioadă de șapte ani, între 1921, când apare prima povestire Iapa lui Vodă în adevărul literar și artistic, și 1928, în viața românească, odată cu apariția ultimei povestiri din ciclul Istorisirea Zahariei Fântânaru, volumul Hanuancuței apare în 1928 în editura Carte Românească. Între timp apăruseră romanul Venea omoară pe Siret și Țara de dincolo de Nicuri. Tăcerile îndelungi, proverbiale ale povestitorului, sunt de fapt tăcerile imense ale munților, ale apelor. Odată pătruns în universul spațiilor vaste, imensa cantitate de muzică, lumină și culoare începe să se reverse din plin ca stare de beatitudine, de euforie, un miracol de metaforă și imagine care te învăluie, care vine spre tine, amețindu-te și supunându-te de plin. Lumea d minunate Arbore, iarbă, lună, sora soarelui, de data asta au prins contururi de drumeți. Anuancuței deschizând în fața ochilor și urechilor mesenilor, minunile despre viață și moarte ale haiducilor și visătorilor, precum sub ochii uimiți și inima temătoare a se ferindă alte minuni, tot vesele și triste, dar izvorând dintr-o lume mirifică, văzută cu de copil. Apropierea s-ar putea face și cu alte povestiri, căci Sadoveanu e un râu nesfârșit, străbătând anotimpuri și reliefuri, și pentru fiecare clipă a stâncii, a copacului, a păstrăvului, a mierlei, Având el a scoate minuni cu pana, Precum bunicii scot nuci și alune copiilor stânși roată, Să le devore bunătatea și suflarea. Ancuța această sprâncenată, tânără și vicleană, Umblând încolo și încoace cu vinul și mâncarea, Cu râsetele și voia până. Comisul Ioniță, răzeșul de la Vrăgănești, Ochi aprici și neduloși. Damian Cristișor, Negustorul Lipscan cel umblat prin lume până la Constant Constantin Moțoc, ciobanul. Orbul sărac cu lui cel parcă din piele omenească făcut. Deștia el atâtea cântări de bucurie și amărăciune. Pe toți îi întâlnești rând pe rând, îi oprești lângă tine, nu-i lași să plece. Singurătatea e grea, liniștea apasă. Simți nevoia prietenilor de-a stânga și de-a dreapta ta. Focul mocnește când stingere. Când izbucnind deodată în scântei vesele și nebune. Povestea fiecăruia, amintire. Timpuri nedefinite. Cândva, pe vremea lui Duca Vodă. Cândva, pe vremea haiducului Vasile cel Mare. Cândva. Cam povești, nu doar de la creangă, pe care Sadoveanul iubea cu nespus ardoare, Ci încă de mai departe, de foarte departe. Vorbele celor strânși în jurul focului au străluciri de cronică vie. Cuvintele sunt aspre și colțuroase, molatice și înțelepte. Vorbesc despre moarte și dragoste cu calm filozofic. Moartea nu e o fatalitate aspră, dar e ceva de care nu te sperii. O aștepți, încerci să-ți o întârzi cât mai mult, fără gesturi, fără ură. Despre dragoste parcă mai adânc, mai puternic decât despre moarte. Cine-i omul Ista și cum îl cheamă jucând Costei? ăsta e un răușul, Mișel. Mă rog, Dumitale. cum îl cheamă? Și vina are? Îl cheamă Todiriță Catană, o răzăși nebun și nemernic din ținutul Vasluiului. Fiind slujbaj la luminăția sa Vornicul Bobeică, a avut așa neobrăzare, Încât și-a ridicat ochii asupra Luminăției Sale. Acuteza oh! da, a cutezat să se înțeleagă cu sora Luminăției Sale, Duduca Barbara, și-au fugit asta Oooo! Oh! Dar Luminăția sa oblicise ceva și pusese străji, așa că l-au ajuns și l-au prins la moara de vânt. A fost muncă și bătălie, până acolo n-a fost chip. Cât sigari și slujbași boiereștii la ajungeau, pe toți îi, îi stălcea și dobora. Da, până ce nu l-au înconjurat arnauții domnești cu hangerele, n-a fost schip să-l supunem. Da, da, răgnea că el pentru Duduca Varvara poate să-și dea și viața. Că apoi l-am legat, cum vedeți, și l-am bătut peste falși cum se cuvine, dar are să-și limba și vasele. Ca să înțeleagă, semiatică, los! Ce nu se cade să îndrăzdească? Da, da, să ne spui, ce s-a făcut Duduca Varvara? Sora luminăției sale? Pe Duduca Varvara o trimite boierul la mănăstire, la Agapia. Noi. Precum cere legea ca să-și plângă acolo greșeala tinereții. Chiar i-a și rânduit cărusa și slujitorii. Iar pe acest făr-de-minte răzăși îl duc ca să-l închidă în turnul golei ca să aștepte acolo porunca lui Bodă. Noi. Iubirile sunt explozive: bărbații stâncoși, neguroși, poeți și magi, femeile calde, subțiri, desprinse din balade vechi, din grădini de sulfina, din iezere, din ziduri de biserici. Dragoste pătimaşe, ecouri mioritice, ai ducești încrâncenate. Marga, ieri noapte ți era răcoare și tremurai. Uite, ți-am adus curtei ca juruită Acum văd, boierule, că ți-a fost puțin tăl de obiată fată Ce ai tu, Marga? Boierule, hmm. calcă-mă în picioare, omoară-mă și zvârle-mă în fântână că nu ți-am spus mai degrabă dar, dar ce este? Nu înțeleg vorbește la murit De ce nu mă bați? Nu mă zdrobești Iacă, iacă Un cheșul Hasanache M-a trimis ieri dimineața la creșmă A băgat de seamă că te uiți lung la mine și mi-a spus să vin Să-ți în suflet și să ne întâlnim Și să-i spui lui unde mă găsești Și el cu cei doi frați mai mici ai lui Dimachi și Turcu Să vie când i fi cu mine Unul să-ți fure calul și ceilalți doi Să sară să te omoare Și tu ce ai făcut? mi ai spus unde vin să te găsesc? mi ai spus Că altfel mă omorau Și de ce n-au venit aseară? Așteptați să te-ntorci cu paralelele de pe vin uh -huh. Și acum au să vie? O să vie! N-am putut răbda de dragoste Și-am vrut să mai stai aici cu mine De aceea nu ți-am spus cum am venit Dar acum nu mai pot Nu mai pot Și-ți spun că își vor să te omoare și să-ți banii. O mai făcut ei fapte de astea și nu se tem de nimic. Acum. Eu știu că o să mă înjunge Că ce au înțeles că mi-ești drag, că o să priceapă de ce ai scăpat. Dar de acum înainte nu pasă. Tu te repede! Și tu te repede! Să trecem dincolo de noaptea de spaimă și dragoste pierdută. Se cuvine a mea furișa în de taină al serii și să ascultăm marea închinare a lui Haralambie în lectura marelui povestitor. Vrednicilor creștini și gospodari a început cu vioșia sa și dumneata, și cum comise Ionițe de la Drăgănești să mă iertați că eu până acum am tăcut. Am urmat unii învățături filosofești și cercam în mea a prețui bunătatea vinului. Noi, acolo sus, sub stânci de nu numai cât visăm la viața dulce de la Podgorii. Cu afine și cu zăr nu ne putem veseli, iar urșii nu fac cum mătri, căci încă n-au primit luminatul botez. Așa eu, ducându-mă din e gumenului nostru la Sfânta Mitropolie și din râna mea, vrând la mă închina, la Biserica Marelui Mucenic Haralambie, am făcut popas între dumneavoastră. Și după ce mi-am legat calul de Belciug, jupuneasa gazda a ales și pentru mine o oală nou care a fost mai mare și mai frumoasă. Și mult s-a bucurat sufletul meu între frați, ...și într-o veselie. Am ascultat și lăutar și nu mi-am astupat urechile, ci pentru păcatele mele va fi și iertarele la acela care le are multă milă. Deci am crezut că să cuvine să mă ridic și eu și să vă cunosc pe toți după faptele și vorbele dumneavoastră. Și am ascultat cu mare mirare ce ați spus și ați povestit. Și întâi pentru dumnealui Comis Ionit vreau să închin și pentru ea pe domniei seara. Grăind acestea l a săltat aala sorbind și și-a stupat ochii, iar când a coborât-o, Comisul a ciocnit cu el. Îți mulțumesc, părinte, și-ți sărut dreapta, a vorbit răzeșul. După cuvânt să vede că ne ești frate. Care-i numele cu și tare? Numele meu într-o Hristos e German, cinstetii comise, a răspuns călugărul. Și eu din munte acum mă cobor în taie oară în viața mea și mă duc la târgul ieșelor. Iar când mă întoarce înapoi la schitul nostru, am să fac o rugăciune și pentru sufletul domniei tale. mai înainte de a-ți începe dumneata istorisirea, să închin un strop și pentru moșleonte, care șede aici la dreapta mea ca un bătrân prea înțelept. Eu văd că dumnealui cunoaște semnele vremii și crugul lunii, și al stelelor și pati cetii în zodii. Eu am învățat și îmi țin minte de, de mult și cu toate că nici eu nu sunt în dar înaintea lui mă dau bătut și mă închin cu sănătate. Ridicându-se moș a ciocnit oala, a mulțumit și a sărutat dreapta părintelui German. Și-a mai rămas și pentru alții, a iarăși monacul. Să cuvine mai sorbit în rodul pământului și al și pentru moș Zaharia, fântânarul. Apa pe care o scoate el la lumină cu mare mișteșug nu e așa de gustoasă ca vinul, dar e mai sfântă și mai plăcută lui Dumnezeu. Noi oamenii suntem păcătoși și ne îndeletnicim și cu altele. Și mai închin și pentru bagă Gheorghițeva tavol de care ușa al cnează lui Cantacuzin. Am înțeles că e om șagalnic și cântă din fluier. Și pentru meșterul Enahi, Coropcarul care duce în lădițele lui lucruri ușoare și de mare preț, bucurii de fată mare. Și după ce m-am plecat către tot și i-am binecuvântat, văzând că am mai rămas în fundul ale cei mai dulce, m-am să și către gazdă. De la ancuța aceasta ne vin toate bunătățile. Și când râie despre noi ca acum arată flori de lăcrămeare și mi-aduce aminte de primăvară, mă închin și la cinstit fața dumnei Și către tot ce ralți mă închin ca la codru verde, a sfârșit părintele german și a sorbit cel din urmă strop din oală. Apoi s-a așezat la locul său. Fiecare povestire din Hanu Ancuței are o tristețe a depărtărilor, o fericire pierdută, un păcat neispășit, o moarte sălbatecă, o apariție fugară de voievod, o lacrimă de copil, o fântână dintre plopi așteptându-și zadarnic îndrăgostiții, duș undeva în sihăstrie sau în moarte. Boierul din județul al sărmanilor schilodește viața unui om, obligându-l să se retragă în singurătatea ceobănească. Un altul vrea să distrugă fericirea lui Todiriță Cătană, încercând să-l zdrobească în povestirea cealaltă încuță. Călugărul Haralambiei e nevoit să-i spășească în post și rugăciune păcatele părinților. Gesturile sunt lente, nu obosite, ci calme, vorbind în ritmul cuvintelor care curg unele după altele colorate, dulci, calde și tandre. Portretele frescă de mare meșter zugrav. Dătea stâlp acolo, în acele zile grase și vesele, un răzeș străin care mie mi-era drag foarte. Închina oala către toate obrazele, asculta cu ochii duși cântecele lăutarilor și se lua la întrecere până și cu moș leon de la tâlcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta. Era un om înalt, cărunt, cu fața uscată și adânc brăzdată. În jurul mustății tușinate și la coada ochilor mititei, Pielea era scrijelată în crețuri mărunte și nenumărate. Ochiul lui era apric și neguros. Obrazul cu mustață tușinată părea că râde cu tristeță. Îl chema Ioniță Comisul. Moșleonte din povestirea Balaurul era un țăran de la noi de pe Moldova. Ras și cu mustața albă, plin la obraz, voinic și cu o leacă de pântece. Și când grăia și râdea, îi se vedeau măselele ca niște bucăți de criță. Neculai Isaac, capitanul de mazil din fântâna dintre plopi, era un om ajuns la cărunteță, dar se ținea drept și sprintem pe cal. Părtați o bote de iuft cu turet cenalte și un ilic de postav civit cu nastur rotuns de argint. Pe umeri, ținută numai într-un lănsugel, atârna o blăniță cu guler de șder. Avea torbă de piele galbenă la șold și pistoale la coburi. Obrazul îi smad cu mustăcioară tunsă și barbă rotunjită, cu nas vulturesc și sprâncene întunecoase, Arăta încă frumusețe și bărbăție, deși ochiul drept, stins și închis, îi dădea ceva trist și straniu. Bați la porțiile basmului, pentru că și basmul e aici. E oricând, oriunde, o permanentă curgere de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. E pretutind de prezent Basmul. E o a doua ființă a lui. E o splendidă contopire a două atitudini față de viață, care întâlnindu-se într-un punct produc acea flacără greu de descris, dar atât de caldă și mistuitoare. În Balaurul, drama e pregătită cu elemente amintind procedeie de basm. Încolo, ce vedem noi? S-a dus la Ieși și s-a conunat chiar la Sfânta Mitropolie și a dus la Tupilați în droșcă cu patru cai, o copilă ca de 17 ani. Când s-au dat jos, la scara curții, de -abia ajungea cu frunta la barba lui. Ea era bălaie și râdea parcă era soarele. Aici este Eminescu. O superbă reeditare a lui călin eventual. Aici este cântarea cântărilor. Aici este bățmuitorul autohton, născut din Palting, crescut în gorun și stins în ofer. Nu știi ce spui, e incredibil de simplu și de plastic. Iată fraza următoare, creangă autentic, coborât din Harapal și soacra cu trei morori. Iar babile de la poartă. Și de lângă odăile slujilor au prinsă căina și o plânge că e așa de puțin tică și de frumoasă Și are să și pe asta bărbosul. Și revenind la poezia și muzica din fraza de la început, marele poet încheie. Iar Balomir a luat-o așa frumoșel, de două degete, de la mâna stângă Și-o purta ca pe un odor de mare preț, pe treptele de piatră așternute cu covor. Și deodată brusc metamorfozarea, Dintr-o singură frază răsturnarea de valori, de sensuri. Dar n-a apucat a o duce până sus, Că nu mai s-a întors către dânsul rezint, A clătinat din cap și parcă a vrut să-l împungă cu niște cornițe. S-a desprins de el și a fugit singură înainte. Această neașteptată răsturnare, Liniștea spulberată de un simplu gest, pregătind acțiune dramatică, șoc derutant, adevărat suspans polițist, nu poate fi redată decât de o inteligență vie, de un talent remarcabil. Sadoveanu, care e în stare să descrie o simplă diere de vânt pe nenumărate pagini, să se piardă în evocarea unui surâs de domniță pe alte câteva pagini, știe să comprime cu măiestrie, să sintetizeze, să reducă la esențial o descriere în numai o singură frază. Se dezlânțuie din senin furtunii apocaliptice. Basmul e în plină desfășurare, în dreptorile lui. Acele păduri de cremeni răsărite dintr-un piepte nesvârlit peste umărul drept. Acele vânturi și viscole izbucnind fantastic în urma unei năframe aruncate peste umărul stâng. Toate venind să încheie patetic povește dragoste și povește moarte. Peste Moldova, dincolo de dealul volunarilor, cerul se mișca și s-a plecat rotindu-se împotriva pământului. Și un muget peste fire și nemai auzit umplu văile venind dintr-acolo. Și toată lumea care se afla față întorcând ochi holbați, a văzut balaurul venind în vârtej sucit cu mare L-am văzut și m-am cutremurat. Venea drept spre noi, cu coada subțire ca un sul negru pipăia pământul și trupului se înălța în văzduh, iar gura îi se deschidea ca o leică în nouri. Și mai departe, la vederea lui, țiganii au căzut cu fețele la pământ. amcuța s-a mistuit undeva într-o cotruță a hanului. Iar Balaurul, alungând în partea cealaltă pe boier, L-a cuprins, l-a sucit și l-a izbit amestecându-i barba cu vârtejul, până ce l-a lepădat aproape mort într-o râpă mai încolo. Și cum s-a întâmplat asta, năvala de ape și piatră a stătut și numai mugetul fiarei a mai rămas stăpânind și-am văzut-o cum se ducea către trămează noapte, ca un stup, pe urmă ca un fum, până ce încet, încet s-au alinat cu prinsurile. Iată cum povestește Profira Sadoveanu nașterea povestirii Balaurul. Alegându-și cu multă băgare de seamă subiectele, Coconul Mihai nu se grăbește cu poveștile de la Hanu Ancuței. Mai trec doi ani și trebuie să fie o furtună ca să scrie Balaurul în 1924. În jurul casei de la Copou, după amiaza zilei de vară, s-a făcut odată mișcare... Venea o ploaie cu furtună, se spăteau nouri amenințători, se întunecase Și un vânt întâi furișat se porni deodată apric Zbârlind colbul drumului și ridicându-l în slăvi Se buluciseră cu toții la geamuri să privească spectacolul care se pregătea s dovea nu mai copil decât toți Ieși să încerca să vadă și să simtă mai bine Și deodată, rind. Scritorul a coborât cu țeală treptele, ieșind în o gradă, apoi a alergat la poartă, vântul se îndețise și suna ca o strună încordată. Venea furtuna așteptată. Cu ochii întoși spre cer, cu brațul făcând semne disperate, Sadoveanu striga către ai lui, veniți repede, repede, am ieșit cu toții în drum. O leică enormă, cu coada ca un sul subțire, măturând pământul și gura larg deschisă în înălțimi, se răsucea cu iuțeală dinspre repedea, pepăstuindu-se pe deasupra, iar în răsuflarea ei sorbea și șuca în slavă cu paci întregi, cu tot cu rădăcină, acoperișuri de case, păsări. Satoveanul era cuprins de o emoție extraordinară. O tornadă! Am trăit o văd și pe asta. Uitați-vă cum vine... Ca un balaur. Și balaur s-a făcut acea dihanie a furtunilor. Evită parcă anume pe lume. Ca să poată scrie Sadoveanu încă o poveste de-a lui. Perpesiciu spunea. Peisajul lui Sadoveanu este o stare de suflet, o cutie de rezonanță care amplifică suspinul, un clopot de sticlă care temperează tumulturile. De la șoimul, la Nicoara potcoavă, de la cocostricul albastru, la frații șderi, și de la hanuancuței, la aventură în lunca Dunării, poezia naturii își modulează cu inepuizare litania. Între natură și vietate e o continuă comuniune. Iar Alexandru Filipide? Sadoveanu... Are în cel mai înalt grad sentimentul naturii. Natura în opera sa apare mereu. Ea ia parte la gesturile și la faptele personajelor. Oamenii lui Sadoveanu, sau cei mai mulți dintre ei, proiectează în natură tristețile sau bucuriile lor și povestitorul de multe ori descrie natura așa cum o văd personajele lui. Și astfel, natura e mereu alta. Mereu alta și totuși aceeași în esența ei. E natura țării noastre. Fără descripții lungi și fără multe imagini, un peisaj întreg ne este înfățișat și îl vedem așa cum nu l-am văzut niciodată singur. Aduceți-vă aminte numai de noaptea aceea în care o lună știrbă și roșcată se ridica din răsărit ca peste o pustie. Noaptea aceea din fântâna dintre plopi, una din povestirile de la Hanul Ancuței. Sau Mihai Ralea. Niciodată el nu prezintă natura și omul fără să arate relațiile dintre ele, Niciodată natura nu rămâne neumanizată sau omul neînsuflețit de firea înconjurătoare. Un fluid ca o osmoză curge mereu de la om către pământ și din pământ renaște către om. Această natură e natura noastră românească cu specificul ei. E culcușul în care a crescut și s-a dezvoltat un popor cu istoria lui. Dragă de părtările, zările, păclele, Eroi se desprind din cețuri. trupăitul calului e un sunet a real. Tânărul sau bătrânul, cărăușul sau haiducul apar ca o nălucră, pregătind cititorul, introducându-l în atmosferă, stârnindu-i curiozitatea, emoția și. O ușoară teamă de ce are să se întâmple... Ceva se va întâmpla, desigur, fără doar și poate că... Tropotul acela de cal aproape stins la început... Apoi din ce în ce mai tare, apoi negurile... Desprinzându-se treptat către grumazul și umerii... Și trupul celui din șa... Apărând în sfârșit eroul... Clipa fantasticului... A sunat de început... Iată... Venind ca din balade... E limpede... Curiozitatea ne-a fost ațățată strânită. Cei de la hanul Ancuței au rămas suspendați pentru o clipă, o presimțire. Fiecare ins, fiecare individ își are povestea lui. De prin cotloanele sufletului oricând, dar mai cu seamă la un pahar de vin și taină, vor răsări amintiri, întâmplări, aventuri. Călărețul desprinzându-se din pulberi, e atât de clar desprins din metafore, din fraze, e sigur că povestitorul ne pregătește o nouă surpriză. Așteptare, emoție, curiozitate. Înspre munți erau pâcle neclintite. Moldova curgea lin în soarele auriu, Într-o singurătate și într-o liniște ca din veacuri. Și câmpurile erau goale și drumurile pustii în patru zări. Iar călărețul pe cal, pad, Parcă venea spre noi de demont. De pe departe pe pământ. Și cum ajunse drept la Han, Coti, că ce aici erau sorții să se oprească, își scoase pălăria de peslă neagră și nipoftii ne la toți bună ziua și noroc bun. Știam, cunoșteam aceste apariții din balade și cântece vechi. Hai duci, păcurarii apar din cețuri, din neguri, emoționând. De plaie, pe o gură tirai. Iar că vine se cobor la vale trei turme de mie cu trei ciuare. De ce e voi mic? Trece o, provocă, tre -o și voi mic. voici și pe murbul iar prucul s-a Băunași de frunte, copilași de munte, Merge el cântând din cobul Al culorilor estompate, dincolo de sunetul cuvântului, dincolo de muzica lumii, răsar, ascultându-le cu ochii închiși, ca o dovedă de pictură romantică. Victorului Turner îi se reproșa că pictează cu abur colorat. Sadoveanu, ca și Turner, în peisajele sale, e în stare să vadă tot universul într-un nor sau într-o rază de soare. Cețurile de pe apei Moldovei, Acele apusuri de soare străfulgerând dealurile și văile, Lumini directe și lumini piezișe, Căutându-se, răscolindu-se, contopindu-se, pierzându-se, Murind ca să răsară deodată parcă din alte lumi, Luna miruind slăvile și dumbrăvile cu argint ireal, Apărând ca la un semn magic, parcă alt peisaj, deșinile ni le bine în gând cu o clipă două înainte. Iată numai o parte, o minusculă parte din imensul univers peisagistic al lui Sadoveanu, a dus să scapere ca o scânteie de amnar la fiecare început și la fiecare sfârșit de capitol al hanului Ancuței. Și pentru că tot încercăm să găsim acestui miracol românesc analogii cu pictura, n-aș ezita să-l apropii și de un impresionist ca Monet, un Monet dublat de un sezan, Ceea ce e superb, ceea ce este ireal de frumos la Sadoveanu, în paleta lui peisagistică, sunt acele zori de ziua în care cețuri și roă și cântate de cucoș, și roșul și galbenul spre dealurile de unde va răsări soarele, și undele apei, abia clipocind în adierea boarei matinale, legănarea ușoară în simple linii orizontale a Iazului, așteptând dintr-o clipă în alta să auzi un cântec sau un descântec, acele rozuri și griuri și blăuri ale nuferilor lui Monet, nufer plutind și zbuciumându-se în adâncuri, Ca apoi cețurile dispărând, boarea îndepărtându-se, Să răsară miracol al materiei, Culoarea îndeplina ei forță ca într-un peisaj de sezan sau de noar, Și ca în poezia tristă și duioasă a pădurilor lui Andreescu, Acel munte, victoria a lui sezan, Apariție albă, eliberată deodată de verde și roșu, Rămasă la poalele lui ca o turmă vegetală în așteptare, amintindu-ne de ceahlăul moldovenesc, răsărind deodată ca o minune albă deasupra zărilor cu brazi, cu dumbrăbi minunate și cu voi în care, departe, abia se zăresc, ca o părere, pereții albi ai hanului Ancuței, o lumină fină mângâind lucrurile, aerul proaspăt învăluind totul și estompându-l, un lirism panteist într-un stil amplu, bogat, savuros și patetic. Exemplele sunt mult prea numeroase. Iată în câteva rânduri peisajul în care aveau să se pornească poveștile din Hanul Ancuței. La vremea de care vorbesc, era însă pace în țară și între oameni bunăvoire. Porțile stăteau deschise ca la domnie și prin ele... În linie de toamnă puteai vedea valea Moldovei până la cea hlău și hălăuta Iar după ce se cufunda soarele înspre tărâmul celălalt Și toate ale depărtării se ștergeau și lunecau în tainice neguri Focurile luminau zidurile de piatră, gurile negre ale ușilor și ferestrelor zăbrelite Iată și alt moment din fântâna dintre plopi. Când am ajuns la malul Moldovei, am luat-o la vale printre apă și lungă și ascultam în singurătate pe sus cu ocoarele care se călătoreau. Într-un timp, au început clopotele la biserica de la Tupilați. Am oprit calul și le-am ascultat cu jale până ce au contenit. Și-mi aduc aminte că, după ce au stat clopotele acelea, am auzit altele de la bisericile altor sate și picurau depărtate și stânse, Parcă băteau în inima mea. M-am trezit într-un târziu, privindu-mă într-o revărsare de apă ca într-o oglindă, și m-am spăriat de mine ca dovedenie. Am cotit într-un corn de luncă și mi s-au arătat deodată gârile arzând în soarele a Sfințitului. Apoi... Introducerea în peisaj, în acest emoționant peisaj a eroilor, o face cum ește șugul cântărețului de balade, învăluiți într-un abur misterios cei ce vin, cei ce pleacă, aproape că nu merg, mai mult plutesc, însuși călărețul din exemplu citat mai sus. să doveanul l prezintă ca pe ceva ireal, parcă venea spre noi de de mult, de pe alte tărâmuri. Când personajul iese din cercul de vraj al depărtării, își recapătă culorile vii, profilul bărbătesc sau femeiesc de țăran autentic, trecut prin necazuri și bucurii, ca însuși peisajul moldovenesc prin toate necazurile și bucuriile anotimpurilor. Bizarul, suspansul, misterul, toate acestea la o te fac atent, îți opresc respirația, poți auzi într-o singură clipă fiecare mișcare. Fiecare gest, fiecare pas, ca un cântec. La început, incredibil de stins, de sfios, apoi, tot mai îndrăzneț, în plină lumină, ca spre sfârșit, depărtându-se, să-l stăcând, parcă pierind, parcă murind, înghițit de neguri și fantasme. de noapte aproape de zori la acel sfat cu oluri de vin și pui fripți în siglă, după ce am ascultat ceasul la rând istorii cumplite de dragoste și moarte, de dreptate și nedreptate, desigur simți nevoia clipei de destindere. S-a lăsat și răcoarea. Vinul a obosit, se pare, limbile. Ochii se închid și se deschid ca să rămână apoi deodată ca după o lovitură teatrală de gong uimiți de cele ce văd o bătrână trăgând după ea, legat cu un fir de sfoară în orb. Apariția e oricum bizară, fără să vrei te gândești la pictorii flamanzi, dar aici intervine marele povestitor care își transplantează eroi într-un peisaj calm, domol, fixându-i în lumina tulce, răsturnând deci deodată niște emoții. Asprimile dispar, senzația de teamă și mister din pânzele lui Bruegel dispare definitiv. Orbul sărac, personajul sadovenian, vorbește blajin, ci împoiul e aternă la brâ. Momentul descris de sadoveanu firesc și poetic. Și orbule, nu știu numai să bei și să mănânci, a? știi să și cânti? Știu, știu și asta, stăpâne, din mila lui Dumnezeu, știu și altele. Așa? E? Și ce boiul tău zice frumos? Zice, zice stăpânilor și fraților, parcă ar fi din piele omenească. E? Se poate, și ai să-mi cânti, căci așa mi-e o plăcere în acest ceas la hanul Ancuței. Noaptea-i târzie și cloșca cu cui grebește spre crucea nopții. Aud niște cucoși de Ancuței, bătând din aripi și cântând. Unul dintre ei care are glas mai prost la aș pofti mâini dimineață cu coș și cântă ca să alunge șerpii, duhurile din preajmă. O clipă sfatul nostru contenit. Ca să ascultăm în tăcere bătaile din ari și trâmbițările cu coșilor. Întâi aproape în cetatea hanului, apoi ca o muzică stânsă, într-o mare depărtare dincolo de apa Moldovei. <fie> și mai departe, Într-o aceeași zori Am să-ți cânt, stăpâne Femeia care adusese pe s Se arătă supărată, fără pricină Când moșneagul pășii cu mâinile întinse spre noi Nu înțeleg de ce nevolnicii și calicii Încurcă petrecerile oamenilor Să nu te superi, soră, Salomie Că supărarea e de la necurat Nu-ți sunt, soră. Nu, nu-mi ești, sora, adevărat Căci eu nu sunt decât un biet sărman Pribeag în această lume Frumoasă-i și eu nu mai văd. Tânără-i și eu nu mai simt. Adeți-mi minte, Salomie, pe vremea când purtai la gât margarintar. Fii bună ca atunci și nu te supăra pe mine. Cum? Știi și ce-i margarintarul? Știu că-l și am văzut și eu odată lucind. Margarin cinstit de stăpâne, e o piatră scumpă care se găsește în scoică, la mare. Cum e acum, într-o noapte de toamnă, când Marea Elină ies anume scoici la mal și se deschid la lumina lunii, și aceea în care cade o picătură de rouă se închide, și intră în atânc, iar din acea picătură de ro, se naște margarintarul. aici stai cântecul lui Dacă poftești altceva stăpâne, pâine, îți pot zice pe urmă. Să. sur la chemara de mult. o simțeam în mine ca o bătaie de inimă a oamenilor care au fost și nu mai sunt pe acest pământ auzeam pentru un tîoară cântecul acesta al păstorilor și luam aminte la mioara care se tânguia și vorbea omenește cu stăpânul său despre moartea lui mm -hmm. la Și lângă fereastră, venind cu stelele deodată, la biș va murmura ca Eram într-o pădure uluitor de vie, Într-o pădure care șoptea înăpușit. În și iată că pădurea în iarnă, argintie, cu șoapta ei, Mi l-a reamintit. Izvoarele, sub pânze de gheață delicate, Se legănau la vale pe nevăzutul pront, Și în lumina sobră, cu pin și nestemate Cântau unite într-un cor profund. În zboruri rotunjite tăiau mari păsări slava. Farmec de poveste se răsfira sub cer. Părea zăpada caldă și moale ca o tavă. Dar zările scriupeau la fel, sever. Cuvânturile în coarne, în goană nebunească, zburau năvalnic cerbii pe fragedul polei. Era acolo întreagă păturea românească. Și el pășea încet prin iarna ei. Și nu departe de tinerul poet, dus dincolo de cețurile Moldovei spre stele și chiar dincolo de ele, se va opri George Călinescu cu șoptind. Dacă Ștefan cel Mare s-ar scula din mormânt și ar vorbi cu noi, am încredințarea că pe noi nu ne-ar pricepe. Dar pe Mihail Sadoveanu, da. Din țara de dincolo de negură, rătăcind spre zidurile albe și ruinate ale Hanului Ancuței, va veni aproape însuși cel amintit de noi cu milele și nevolnicele noastre cuvinte, Mihail Sadoveanu. Oprește-te trecătorule! Ascultă! Creștinilor și oamenilor, a răfnit Vasili Mare, stați cu liniște și cu pace, că și eu n-am nimica cu dumneavoastră. Aflați că eu sunt Vasilii Mare Hotsu, de numele meu știți și de urmările mele s auzit. Avem pistole și nu ne temem din nimeni și mai sunt alții care străzuiesc ca prate. Oamenii au murmurat și s-au tras la o parte cu supunere. Iar băiețelul și-a saltat barba din gulerul jebeliei și în ochiul lui și-a sănătos s-a aprins mare spaimă când a cunoscut pe prietenul meu. Ne-am înfățășat, zice iar hoțul, ca să facem un județ după vechiul obicei, căci până la judecata cea din urma lui Dumnezeu, neavând ascultare, nici la ispravnici, nici la divan, ca să facem dreptate singuri cu brațul nostru. Pentru muiere te iertăm, luminate stăpâne, dar am tremurat cu capul în gal și cu gleznele în gheața morii și cu picioarele în butuc și cu ochii în fum de ardei stupindu-ne sufletul și ne-ai ars cu harapnicul, ne-ai rupt unghiile, ne-ai umplut de o travă viața că și ne-am adus aminte de toate în zilele noastre și n-am găsit nici într-un fel alinare și izbând. Ne-am înfățășat să-ți plătim cu coani răduca nici ori înțelegând, a căscat mare ochiuri și a urlat la oameni și la slujitori, a căutat scăpare în lată, a căutat scăpare înainte, dar hoțul și prietenul acesta al meu l-au luat în piepturile căilor și l-au dărămat. După aceea au descălicat și l-au lovit cu cuțitele. Prietenul meu a stat până și-a văzut sângele băltindu-se în pulbere. Când și-a căzut și-a contenit pânguirile și-a suspinat de moarte, l-a pipăit cu vârful piciorului și l-a întors cu fața în sus și cu ochiul deschis către cer. Și nimeni dintre oameni n-a zis nimic ci stăteau martor cu spaimă la județ. Asta a fost. și a lăsat lângă mort punga cu opt galbeni câte averea aveau pentru Sfânta Biserică. După aceea, fiind o vreme frumoasă, cu soare de primăvară, au încălicat iar, ieșind din sat și s-au pustit prin locuri ferite, până ce s-au suit iarăși sub coluri verde. Sfârșându-și povestirea, ciobanul pufni spre flăcărea mărăciunea pe care o avea încă în el. Apoi ne privi tulburii și începoare de pieziș și văzându-ne că tăcem și se trase deoparte la tohorca lui și stătuiar și închis în mâhnire ca mai înainte fără bucurie și fără lumină ca negurile munte Ați ascultat biografia unei capodopere Hanu Ancuței de Mihail Sadoveanu, emisiune de Titel Constantinescu. Au interpretat Silviu Stănculescu, Ștefan Radov, Ruxandra Sireteanu, Mitică Popescu, Alexandrina Halic, Marina Maican, Mihai Velcescu, Adina Popescu, Sandra Rodica Ulmen, Ion Lemnaru, Victorian Culescu, Nicolae Crișu. Regia de studio, Pompiliu Rădulescu, Regia muzicală, Romeo Chelaru, Regia tehnică, inginer George Buican, Regia artistică, Titel Constantinescu.